Radio Calimera, radio libre e autoxerida. A ver. Sentantea. Radio Calimera. Alternativa.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 A pequeniña soñaba con ser pirata A pequena Rosalía escribía na nosa fala A meniña xilandeira, si a da fala de mai niña Pequeniña pequeneira, unha meniña gaiteira Rosalía pequeninha, medio meiga, medio fada O peda verde silveira, chamando pola alborada A rebelde revolveira, non é musa ni postal Sube as esponlas das figueras e alideita se a soñar Rosalía Rosalía pequeninha vestida de moitas cores que non cantan nin as pombas nin delicadas flores Rosalía ten aire unha poeta dos nosos días que nos sen tido o pouco badaladas de alegría Rosalía pequeninha medio make medio fada your flower verde silveira chamando pola alborada A rebelde revolguera non é musa l'impostar Subes polas das figueras que a lideta se a soñar No salir Bo día e benvidas aos sapoconchos o ao matutino da Radio Calimera Ben, oxe din que o día de las linguas maternas O día internacional das linguas maternas Bueno, sexa xa cual xa a túa lingua O dereito de poder falarla el El derecho de poder leerla el pleito de poder escotar la eh, utilizarla en cualquier lugar en los teus medios de comunicación en las redes sociales en la rúa en la escuela en allá donde estés a antigua lengua materna es eh, un derecho poderte expresar en ella en este día oye nos sapoconchos un pequeño menache a la lengua galega na figura de Rosalía de Castro. María Rosalía Rita de Castro, máis coñecida como Rosalía de Castro, foi unha escritora galega, poeta e narradora. Está considerada un dos grandes expoñentes da literatura española do século XIX e unha das figuras clave do resurdimento, que recuperou e revitalizou a nosa lingua como veículo de expresión social e cultural tras un longo período de decadencia. Naceu en febrero de 1837 no camiño bello do antigo Concello de Conxo, o Santiago de Compostela, da relación entre María Teresa de Castro e Abadía, mollas da Fidelguía Padronesa con Casa Grande Narretén, e José Martínez Biojo, sacerdote na parroquia de Iria e procedente de Ortoño. Foi registrada como filla de pais desconhecidos e bautizada na capela do actual Hostal dos Reis Católicos, daquele hospital orfanato, pola madriña criada Danai, María Francesca Martínez. Pasou os seus primeiros anos de vida en Padrón, con súa nai, un referente esencial na educación e na formación de Rosalía. Alí en Padrón, botou longas horas contemplando a natureza, observando duro traballo no campo e escoitando xa veciñanza contar historias do mar. Estes trazos da sociedade galega deixarían unha fonda pegada nela e pasaron a formar parte da súa identidade. Rosalía de Castro era unha escritora de Santiago de Compostela, pero viveu moito tempo en Padrón. Ai, encantanme os seus cantares. <risos> Has de cantar, mi niña gaiteira, has de cantar que me morro de pena. Canta, mi niña na beira da fonte, canta dereite boliños do pote. Ai, Pili, que cantar tan lindo e mentachelo É de Rosalía. Ah, de Rosalía, eh, a veciña do primeiro. Ah, non, Rosalía de Castro. Rosalía de Castro foi unha escritora que fixo cantares como os que estou a cantareu. Ah, ai, son lindísimos. Ai, cantame outro. Pois escoita. <coughs> papiñas con leite, tamén che darei. So piñas con viño, torrexas con mel. Patacas asadas con sal e vinagre, que saben a noces que ricas que saben. Has de cantar, me niña gaiteira. Has de cantar, que me morro de pena. Canta, niña na beira da fonte, canta darei boliños de pote. <risa> Uh, uh. cala tata cala chispa estamos a cantar cantares de Rosalinda do Saco Ui, Rosalinda do Saco non Sonia Rosalía de Castro escoitade vouvos cantar un cantar que fala dun mociño que marcha a traballar a América un emigrante un mociño ergueuse unha mañá cedo para marchar a América Puxo a roupa máis elegante que tiña Porque ia viaxar en barco Naquela época aínda non inventaran os avións O mociño tiña moita pena e despedíase da casa cantando Adiós, Gloria Adiós, contento Deixo a casa onde nacín Deixo a aldea que conoso, Por un mundo que non vín Pobriño e, e porque marchaba a América? Porque era pobre E marchaba para América para gañar algúns cartos traballando alá Escoitade Antes de abandonar a aldea, o mociño despediuse dos veciños Marchaba pra tan longe que non sabía cando os volvería a ver Ai, pobrinho E deu xe bicos veciños para despedirse Deu, e marchou cantando polo camiño Deixo amigos por extraños, deixo veiga polo mar Deixo, en fin canto ben quero quen pudera non o deixar. O mociño ía buscar traballo a América, porque na súa aldea non gañaba para vivir, como xa contei, era un emigrante e seguía a cantar polo camiño. Mais son probe mal pecado. A miña terra ne miña, que as de prestado, a beira porque camiña o que naceu desdichado. O mociño Ia despedindose da terra onde el se criara Despedíase das hortas, das figueiras, da igrexa, do muiño Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos Adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos Prado, ríos, arboredas, pinares que move o vento Pasariños piadores, casiña do meu contento <tose> Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vistos dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Oh. O mociño non daba marchado da aldea, parábase a cada pouco a despedirse de todo canto día. A moriñas das silveiras que eu lle daba o meu amor... Caminos entre o millo, adiós para sempre, adiós. Téño vos pois que deixar, ortiña que tanto amei, fogueiriña do meu lar, arboriños que prantei, fontiña do cabañar. Ai, e, e non soube o barco para marchar a América. Claro, cando chegou ao porto, viu outros mociños como el que tamén marchaban a América. O barco ia cheo de emigrantes. Antes de subir o barco, aínda volveu a cabeza cara a súa aldea e cantou con moita pena. Xase hoi en longe, moi lonxe as campanas do pomar. Pra min, ai, coitadiño nunca máis han de tocar. O barco partiu e o mociño púxese na popa a ver como a súa terra ficaba a cada canto máis lonxe. Quén cando volvería a ela? Non me olvides, queridinha, si morro desoidás, tantas leguas mar adentro, miña casiña, meu lar. Oé, oh, Pili, cantamos o cantar que estabas a cantar, o, o da meniña gaiteira. Ah, pois claro, cantamos. Has de cantar, me niña gaiteira, has de cantar, que me morro de pena. Canta, me na beira da fonte, cantadarei che boliños do pote. Papiñas piñas con leite tamén che so papiñas con viño, torresas con mel. Pa patacas asadas sal e vinagre, que saben a noces que ricas que sabe. Has de cantar, me niña gaiteira Has de cantar, que me morro de pena Canta, me niña beira da fonte Canta, darei boliños do pote Pa piñas con leite, tamén ce darei So piñas con viño, torreses con mel Patacas asadas con sal e vinagre Que saben a noces que ricas que sabe Has de cantar, me niña gaiteira Has de cantar, mi niña gaiteira Teira, nos decía nos bolechas Bueno, pues eh, también Rosalía Dende de que somos pequeñitos Pues a pequeñas y pequeños A su poesía También puede conectar con nos Algunas sí, algunas no ¿No? Como os eh, pimentos de, de Ebrón y de Padrón de Donde era natural eh, Rosalía, inda que, que Nación, como ven, nos dixeron O no Compostela, pero bueno, digamos que a asegua terra natal es tanto Compostela como Padrón. E ven, queremos seguir descobrendo a poesía de Rosalía e agora sirva este pequeno homenaje da cantante SES que fizo en directo para Rosalía de Castro. Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos. Dios vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Miña terra, miña terra, terra onde me o criei, hortiña que quero tanto, cine que prantei. Prado, ríos, arboledas, pinares que move o vento, paxariños piadores, casi meu contento. Moiño dos castañares, oites claras de luar Campaniñas trimbadoras da igrexinha do lugar Amorinhas das Silveiras Que holle estaba o meu amor Caminiños entre o millo. Adiós para sempre, adiós Adiós gloria, adiós contento Deixo a casa onde nací Deixo o nero que conozco por un mundo que non vi deixo amigos pobres traños, deixo a beira polo mar, deixo en fin cato vencero que el poidera non deixará, que el poidera non deixará, que el poidera non deixará, deixará máis un pobre máis pecar, a miña te dan miña, que a te lle de prestado a beira, porque é a O queño vos vos quedeixar O viña que tanto amei O quei viña do meu lar O viñas que plantei Adiós, adiós que me vou O viñas do campo santo Onde o meu país enterrou O viñas que riquei tanto Non noxe, non noche As campanas do pomar Para mi hai coitadinho Nunca máis antes o mar. de tocar adiós tamén, queridinha adiós por sempre quizais e noches de adiós chorando desde a verinha do mar non me olvides, queridinha se mo brodas oidas tantas leguas mar adentro miñata siñame no clara piñata I mm -hmm. trouxeron che flores que troques quero cheudar un ramalliño de tocios Rosalía pra tua man que ata as espiñas se ablandan se a acarón tú e están Rosalía eu traio che tocios aunque me mago as mans que a alma teño amaguada xa de espiñas doutra crás. E tras escoitar a ses, escoitábamos agora a Luz Fandiño, que dedicaba esta poesía para a la Gran Rosalía, de poeta a poeta. E ben, vamos a continuar pues, descubrindo un pouco a vida e as poesías de Rosalía de Castro, aquí nos sapoconchos da Radio Calimera. Seguimos agora con un tema musical De los moitos A verdad é que son moitas as persoas Os cantantes, os artistas E non só a nivel do Estado Español Ni de Galicia Sino de, de outros lugares non Donde pues eso, se podemos escoitar Hasta pues eso no? versiones de, de a mítica John Báez Versiones para pop A verdad é que un, bueno, Incluso una versión de, para Rosalía Pequenina no? Como nos cantaba a principio Uxía E bueno Ahora nos quedamos con este tema de O que pasa alrededor de min Con Ujía Pedreira Y Rosalía de Castro, como non Follas novas Risa dame ese nome que le vas Que pasa alrededor de mí Que me pasa que eu non sei Tenho medo dunha cousa Que vive que non se ve Que pasa arredor de mi Que me pasa que eu non sei ir Tenho medo dunha cousa que vive que non se ve teño medo a desgracia traidora teño medo a desgracia Que nunca se sabe dónde sapo conchos sapoconchos, ña! ¡Os sapoconchos! ¡Os cachopondos! <risas> Alredor de 1850 trasladóse al Santiago de Compostela con su anay. Ali participó de las actividades del Liceo de la Juventud música, debuxo, literatura ou teatro, etivo tivou seu primeiro contacto con algúns dos mozos intelectuais da súa xeración, como Eduardo Pondal e Aurelio Avirre. A xeña se preocupou das penures dos pescadores e da xente do campo, dos emigrantes e das solitarias molleres da súa Galicia natal. En abril de 1856, Rosalía Villaxou a Madrid e instalóse na casa dos familiares. O ano seguinte da súa chegada á capital publicou La Flor, un folleto de poesías escrito en castelán que foi ben recibido polos escritores galegos, entre eles atopábase Manuel Murguía, que lo xigou a súa obra no xornal La Iberia. Por aquel tempo, é tamén vivía en Madrid e acabaron coñecéndose grazas a un amigo común. Asíña iniciaron unha relación sentimental que acabaría en matrimonio un ano despois. E aquel baixe E todos, todos serán Galicia, se no mes quedas Que te poidan traballar Es en cambio por fosas e orfas e con vos Te escora zos que sofren Longos aosencias mortas Viuvas te vivor De baise, é aquel baise Que todos, todos se van Galicia, se no me Que te... Dicen que no hablan las plantas, ni las fuentes, ni los pájaros, ni el honda con sus rumores, ni con su brillo los astros. Lo dicen, pero no es cierto, pues siempre cuando yo paso, de mí murmuran y exclaman, ahí va la loca soñando con la eterna primavera de la vida y de los campos, y ya bien pronto, bien pronto tendrá los cabellos canos y ve temblando aterida que cubre la escarcha el prado. Hay canas en mi cabeza, ¡Ay, en los prados escarcha! Mas yo prosigo soñando, pobre, incurable sonámbula, con la eterna primavera de la vida que se apaga y la perenne frescura de los campos y las almas, aunque los unos se agostan y aunque las otras se abrazan. Astros y fuentes y flores, no murmuréis de mis sueños. Sin ellos, ¿cómo admiraros? Ni cómo vivir sin ellos. tú Un eles e as lexes na manquios s Aquí veixo un camiño que non sei onde vai Polo mesmo que non sei, quixero poder andar Estreitiño serpentea entre prados e navais E ando feito aquí escondido, relumbrando máis alá Máis sempre, sempre tentándome co seu lindo clarear Que eu penso, non sei porqué, nas vilas que correrá Nos carballos que os sombrean, nas fontes que o regarán Camiño, camiño branco, non sei para onde vas Máis, cada vez que te veixo Quixera poder te andar. Xa collas para Santiago, xa collas para o portal. Xa en San Andrés te deteñas, xa chegues a San Cidrán. Xa, en fin, te perdas, quen sabe, en onde, que máis me dá. Que xa lá ti me perdera para nunca máis matopar mais ti vas indo, vas indo, sempre para onde vas. E eu quedo encravada onde, a raigo ten o meu mal. Non fuxo, non, que en que fuxa dun lugar a outro lugar, De min mesma, naide, naide, naide me libertarán. Medico doi a cabeza, ciruxan doi unha man, mas se eco espírito lle doi, que me lle darás. Para enfermedades das almas, na terra cura non hai, pidelle a Deus que cha leve quizais no céu sandará. Soi a miña tea Sembrei, soi o meu naval Soi a bol por leña o monte Soi a vexo arder no lar Ni na fonte, ni no prao Asi morra coa caraxe el non ha de virme a erguer el xa non me pousará que tristeza o vento soa canta o o, rilo, o seu compás cerbe o pote máis meu caldo soñate e desea Cala rulos, teus arrolos, ganas de morrer me grilo que se si canta sinto negra soída. O meu, o miño perdeu ser, ninguén sabe donde vai. Anduriña, que pasaches, al que pasaches, con elas ondas das zonas, con el voe voe Eu Cantar, cantar, cantei. A gracia non era moita, que nunca delo me pesa, Fun eu me niña graciosa. Cantei como mal sabía, dándolle revira voltas, calfannha ques que non saben, direitamente unha cousa. Pero denpois pase niño, un pouco máis alto agora, fun botando as miñas cantigas, como quen non quera cousa. Eu quixera é verdade que máis boniteiras foran, bailase o sol cas palomas, as brandas águas cas luz e os aires mainos cas rosas que neras claras se vixen a espuma das verdes ondas. Doceu as brancas estrelas, na terra as brantas fermosas, as niebras de cor sombriso que alón as montañas rolan. Os berros do triste moucho, as campaniñas que dobran, a primavera que ríe e os pasariños que voan. Canta que te canta, mentras os corazóns tristes choran. Esto ainda máis eu quixera Dicir con lingua graciosa Mais donde a gracia me falta O sentimento me sobra Aunque este tampouco a basta Para explicar certas cousas Que ás veces por fora un canta Mientras que por dentro un chora Non me expliquei cal quixera, pois son de explicanza pouca. Si gracia en cantar non teño, o amor da patria me afoga. Eu cantar, cantar, cantei. A gracia non era moita, mas que facer desdichado, se non nacín máis graciosa. Manolo, vou casar contigo, pero lembra que eu son libre de corazón e de pensamento. As estrelinhas todas que alón no espazo están, sonrindo nos miraban con soave claridade. Cando Rosalía de Castro escribiu estes versos e miraba as estrelas, seguramente non imaginaba que o seu nome remataría facéndose nun sitio no firmamento. Salía é o nome da estrela, é o río Sar, o nome do planeta que xira en Eu sou un libre. Say Nosotros. alternativa Pues aquí continuamos nos sapoconchos o matutino de Radio Calimera descubriendo eh, pues eso, las obras, las poesías, las versiones de, de toda la obra de, de la gran Rosalía de Castro que bueno, estamos aprovechando que hoy es el Día Internacional de la lengua Materna pues bueno, en este caso este pequeño homenaje a, a Rosalía de Castro a la lengua Galega E a todos vos que nos escoitades Y ahora continuamos Bueno, vamos a escoitar eh, dos o tres versiones de, de Rosalía eh, Tanto en otros idiomas, eh, en inglés en este caso Y también vamos a escoitar una Rosalía dentro de una versión muy popera De una de una canción muy muy popera Y también eh, Rosalía... Polo, polo flamenco, ¿no? La que abarca un aspecto eh, Moi muy meirande todo as composicións, as creacións, os homenaxes. Eh, bueno, en días tamén vamos a a verlo en moitos lugares, ¿no? Decir, como se celebran diferentes eh, xás, han celebrado algunos actos, ¿no? Como pues eso, ¿no? Diferentes pues en Vilalba, eh, aquí o propia Compostela, en Eh, por exemplo, tamén, gustan os moito desde o Concello de la, de la Estrada Todos os años, xa hemos escoitado algunos deles eh, Pois pues hacen como un pequeno homenaxe a, a un grupo de persoas Ou de, de entidades eh, eh, relevantes E eh, aproveitando o día de Rosalía de Castro Pois pues se dedican unha composición, un vídeo, musicado, un poema E eh, a verdade é que <coughs> maravillados, non? De as que se pueden hacer. ¿Ven? Como estamos nos quedamos escuchando ahora a Rosalía cantada en inglés. Between the rushing headlong torrent. Life passes on. Cristo fragrance to the flower after it withers. From the waves that caress the beach and one after the other the murmurs and the complaints and engrave on plates of bronze their harmony. escura Vente a lavar que un primor criatura Vaya me Deus que seu viño non houbera Lame este corpo mortal se volvera Vinda a lavar vos andalix e A cara primero, despois sospeín Ai que meniña, que nena preciosa Despois de lavada parece un arroz Este meniño que teño en un colo, después de lavado parece un repolo. ¡Sí, sí! ¡Parece un repolo! ¡Ay, qué tan cuco! ¡Ay, qué santiño! Ven los brazos, daré un biquiño ¡Ay, qué tan cuco! ¡Ay, qué santiño! De gloria Cariño de meiga Apertame ben Corazón da manteiza Corre, corre A que antona no te peite Corre, da lache Unha cunca de leite Corre, corre A teu pañ mariquiña Que come cebola Con pan a sartinha Es colorín colorado con Rosalía que vengo pasamos Prove pra vara negou Adiós, adiós, brinda do meu Os decidiron regresar a Galicia e, ao pouco tempo, Rosela deu a luz a primeira dos seus sete fillos, Alessandra. O matrimonio mudou de residencia en numerosas ocasións polos seus problemas económicos, debido á estabilidade laboral do seu marido e á frágil saúde dela. Aos 22 anos publicou a súa primeira novela, La hija del mar, na que reivindica a fortaleza da moller e o seu papel como heroína. En 1863 sofre a perda da súa nai, suceso que a marca profundamente. Aí la dedicaría lle máis tarde a mi madre, unha obra que expresa o seu desconsolo en a que honra a súa memoria. Animada polo seu marido, o 17 de maio de 1863 publicou o poemario Cantares Gallegos, nunha época na que as mulleres case non contaban con apoio social ou intelectual. Trátase dunha obra escrita integramente en galego, moi influenciada polas cantigas populares de Galicia en a que puxou en valor a súa lingua, a súa paisaxe e a súa cultura. Está considerada unha das pedras angulares da literatura galega e por iso posteriormente se tomaría como referencia referencia a súa data de publicación para conmemorálo 10 das letras galegas. Despois de varias peripecias, en setembro de 1868, Murguía conseguiu un traballo na localidade de de Simancas durante dous anos. Nesas datas, Rosalía de Castro compañía o seu marido e coñece o escritor Gustavo Adolfo Becker, con que entrabou a amizade. Hoxe en día, ambos están considerados dos dos máis grandes poetas do XIX. As mulleres pensan e pensaron dende tempos inmemoriais, dende o advimento do feminismo de ela, sin embargo, non soamente pensan máis, senón que tamén pensan sobre o que pensa. Vale decir, adquiriron un nivel metateórico que lhes permite clasificar e canonizar as súas propias ideas. Verbas de Rossi Braidotti, Rosalía é feminista, que Rosalía pensou, e pensou sobre o que pensaba, porque iso faga unha lectura atenta de Rosalía, non pode máis que considerala unha pensadora nun século como o da Zanove terriblemente construtivo con un pensamento e un saber científico que está construindo a imaxe como di Brandisca en unha obra interesantísima que é ídolos de la perversidade a imaxe da muller no fin de século que fai un repaso De, da, da arte e dos saberes el di, non vou a falar nin dar a visión das mulleres, sinón do que os homes están construindo a través do saber e o poder para as mulleres. Aí se ve claramente como hai un intento clarísimo de negar non só que as mulleres somos seres políticos, sinón que somos seres pensantes. O concepto de natureza, o concepto de sacrificio o ideal que se construí en ese momento é o da monxa fogareña frente á perversidade das que se saen. E Rosalía vive nese mundo e as referencias que atopamos do pensamento na súa obra, a parte do seu propio, está respondendo claramente a un ataque frontal do século XIX, da época que lle toca vivir, e o fai ca rebeldía, o fai ca insumisión, o fai con voz propia. Non é tanto, ou non é só so, que Rosalía non é sentimento, nese sentido que se foi construíndo no Dazanove, sino que ela se repón contra esa visión do, do sentimento e da reducción da muller a sentimento, sino que van a, a ponernos eh, sobre a luz dun texto, ou duns textos, ou dunha eh, muller do seu tempo, que sigue sendo un referente, que non é simplemente que seja unha clásica como se releen os clásicos, que sempre hai que releer, sino que é unha fonte para actualizar a través do que pensan as mulleres sobre o que pensan, das leituras feministas, das novas ferramentas feministas que eh, teñen aportado e seguen aportar leituras que normalmente sobre as que se pasa ou se desconsideran, cando non se trata de ocultar ou de botar terra para que non se poda ver as dimensións das aportacións das mulleres que as oubo, e que son en moitos casos totalmente descoñecidas. Eu non falo desde o rosalianismo. E explícome, eu non son propiamente rosalianista, son, se así se pode considerar, na medida en que son profesora de literatura galega, eh, por suposto, lectora de Rosalía, estudosa da poesía contemporánea e, en particular, da poesía actual mm, escrita desde unha perspectiva de xene. Cales foron as principais axegas eh, do feminismo a lectura e o coñecemento de Rosalía de Castro. Na mi opinión, eh, foron varias, tentarei sintetizar algúnas delas, as que me parecen máis importantes. En realidade, no seu momento, o que permitiu o feminismo foi unha reapropiación dunha figura que estaba en más do galegismo patriarcal. Eh, pola condición auroral eh, fundacional que sempre se atribuí a Rosalía de Castro, esta reapropiación ten, obviamente, unha dimensión metonímica. Por esta mesma razón, eh, as ferramentas empregadas nesa análise, nesas análises crearon unha serie de modelos reciclables, unha serie de modelos reutilizables para ah, o estudo e a interpretación de outras escritoras. Ocorre seme o nome, por non citar un exemplo recente, o nome de María Marino. E por outra banda, eh, quizáis a cuestión máis visível, E que os feminismos permitiron identificar unha serie de tópicos, de falsidades, de ideas reduccionistas que viñan lastrando de vello tanto a figura como a obra de Rosalía. Son fundamentalmente de tres tipos. Uns están relacionados coa súa biografía, outros coa súa obra e outros coa súa potencialidade, coa potencialidade de Rosalía en canto modelo para outras escritoras, para outras mulleres e para outras mulleres intelectuais. No que respecta aos primeiros, os tópicos que teñen que ver coa biografía da autora, va eh, ten unha cuestión controvertida, como é a súa biografía, inzada, como é sabido, de presuízos sexistas que desde o feminismo se tentaron evidenciar por unha banda e combater tamén por outra. Esto a pensar en cuestións como a suposta condición de miller y de Rosalía, o mencionado dominio do sentimento sobre o pensamento na súa personalidade, a dependencia literaria de Murguía, que o feminismo se encargou de matizar sobre todo lo que supuña de eclipsamento da figura de Rosalía, a súa posición na literatura do momento, a súa actitude no plano social en canto escritora, un proceso tamén moi estudado, destos anos 80 en diante, e en xeral imaxes e clichés que en hoxendía se poden infiltrar en, en estudos máis ou menos rigorosos, a imaxe de, de nai, de muller abnegada, xa non tanto, quizáis, o de santinha ou de muller católica. Esta biografía estrada de presuizos que o feminismo foi pouco a pouco combatendo tivo unha incidencia no sistema literario importante en primeiro lugar porque estaba a condicionar a figura da escritora, a figura e o modelo tamén da, da historia da literatura escrita por mulleres a historia da literatura en xeral e por suposto estaba a condicionar fortemente a lectura da súa obra, a interpretación da súa obra moi marcada por prexuízos de tipo biografista, como esa. Outro tipo de lugares comuns, de tópicos que o feminismo abordou foron aqueles que están relacionados coa súa obra. Son achegas que constituí unha verdadeira revolución nos estudos rosalianos é que algunas delas foron xa asumidas en maior ou menor medida, nos estudos digamos, actuais, non? nos estudos contemporáneos algunas delas chegaron a ser xa ou chegaron a converterse en incuestionables. Eu creo que neste punto compre diferenciar vertentes. Unha vertente que ten que ver coa descuberta de textos e outra que ten que ver coa propia interpretación. A que ten que ver coa, mellor diría, recuperación máis que descuberta de textos Eh, fai referencia ao traballo crucial quizáis por crucial esquecido. Refírome á relectura que se fixo de moitos textos que pasaran desapercibidos que quedaran ocultos desde unha mirada eh, xa de presuizos eh, e que día son considerados emblemáticos, por un lado, pero a, a crítica rosalianista non creo que tería o seu interese non penso en textos como líderes considerado o primeiro manifesto feminista, Las literatas, Carta e Guarda, eh, A dedicatoria de Cantares Gallegos, O limiar de Follas Novas e o primeiro poema en do libro, O limiar de La del mar, e a partir de mediados dos anos 80 do século pasado, tamén eh, moitos dos textos da narrativa rosaliana. A outra vertente, a da reinterpretación da súa obra, creo que resulta máis coñecida tamén resulta, como dixía, máis, máis visible. E neste sentido, foron moitos eh, os, as cuestións, os tópicos que a crítica, desde unha perspectiva de xénero e desde unha conciencia de xénero, revisou. Enumero tan só algúns a identificación de seu xuxeito femenino, consciente, transgresor, subversivo, moitas veces político, que se oculta detrás da polifonía de voces de Rosalía de Castro, a utilización consciente selectiva da literatura popular, o feminismo social e solidario de cantares gallegos e folhas novas, o cuestionamento dos valores establecidos e dos roles, tanto no relativo a, a muller, a súa condición de muller, como a súa condición de escritora, en ser alto da perspectiva antipatriarcal que se reflite en moitas das súas páxinas. A lectura do Corpus Rosaliano estáxe a enriquecer constantemente con axegas desta natureza e poderíase desde logo enumerar moitas máis. Interésame se cada máis reflexionar sobre tamén sobre a incidencia que estas axegas teñen no sistema. Algúas destas lecturas hai que ter en conta que se fixeron no momento no que se estaba construindo unha eh, crítica feminista ou, cando menos, unha crítica non oficial da obra de Rosalía Nese sentido, pois pues, tamén posúen unha, un carácter pioneiro un carácter fundacional Son igualmente extrapolables a producción feminina da literatura galega e, como tal, serviron e serven de modelos para outros estudos que se están a desenvolver ou que se desenvolveron sobre autoras posteriores Eh, deixo pro final da miña intervención unha cuestión quizás menos, menos tratada, quizás menos visible, como é todo o que ten que ver con Rosalía en canto modelo, modelo posible para outras escritoras, eh, Rosalía como referente. Este sentido recupero unha idea que antes apuntei, eh, a inutilidade de Rosalía de Castro como eh, modelo desde finais do século XIX, ao longo do século XX, en xeral para escritoras. Vou un texto que me parece, neste sentido, esclarecedor. É un texto de Kathleen March do ano 1986. Ela está a explicar como, cito, rosalía, a Rosalía combativa e independente que está a aparecer na nova crítica, parece non ter aparecido na poesía feminina na Galicia de Oxe ela testemunha a existencia dunha renovación crítica que non ten aínda o seu reflexo na construción dun novo modelo. É puntualista, parece interesante esta reivindicación, este chamamento que ela fai. A Rosalía dos poemas máis combativos en todos os censos, esa si pode ter relevancia para as poetas, e mesmo podría servirlles de modelo feminista o que é tan importante como non ter que sair do propio país para atopar inspiracións creativas. Kathleen March reivindica eh, a Rosalía de Castro como modelo feminista autóctono. Eh, tamén nunha entrevista de, do ano 2008, Ana Romaní, escritora e eh, activista do feminismo, eh, nega a influencia de Rosalía nas poetas que publicaron ao longo do século XX, que, eh, Explica esto por la eh, asociación que se faida a su imagen a un modelo de mujer eh, tradicional y reduccionista. Eh, Ana Romani puntualiza, la entrevista está en castelancito, quizás este efecto de producirse ha sido recientemente, a partir de los estudios críticos de la obra Rosalía, desde perspectivas feministas, que podríamos situar en los años 80. A restauración de Rosalía a restauración de Rosalía elevada a cabo pola crítica feminista ou pola crítica que incorpora postulados que teñen que ver co xénero, abriu novas vías de diálogo coa súa obra tras escritoras baseadas en case todas elas nunha maior proximidade. E número tan só songun. A Rosalía tan amiga de Ana Romaní ano 1976, ou Rosalía de Castro, Emily Dickinson, Edith Sodergan, título dun poema de Ana Romaní, do ano 94, onde xa sitúa a Rosalía de Castro ao lado de referentes eh, feministas universais, en Diálogos con Rosalía e vida secreta de Rosalía, de Luz Pozo Garza, do 96, Daquelas que cantan Rosalía na palabra de once escritoras galegas, do ano 97, libro colectivo que recolle composicións de autoras este Pura Vázquez ou Mozpo, Yolanda Castaño, ou a estudada xenealogía mítica que parte desa muller Penelo que que aparece no poema Tecin soía tea de Folhas Novas e que continúa eh até actualidade en voces de escritoras femininas. unha xenealogía moi rendible, como é sabido nos anos 90 o que está claro é que eh, se establecen novas regras no diálogo coa figura de Rosalía. Neste diálogo interésame salientar precisamente aquelas propostas poéticas ou aquelas voces que están marcadas pola ironía, pola distensión, polo budismo no exercicio da intertextualidade. Creo que son estas as que mostran verdadeiramente unha nova actitude de Redora, do feminismo, de dora, desa crítica feminista a estas alturas xa consolidada. Rebato eh, con dúas citas, eh, unha delas, dunha poeta aquí presente, a quenlle pido emprestados uns versos, e do libro Non son de aquí, de María do Cebreiro, son uns versos nos que brillaba tanto como canto das follas de Rosalía de Castro impresa en papel de Biblia. A outra, os outros versos pertencen a un libro moi anterior, un libro do ano 1988, Baleas e Baleas de Luisa Castro, un libro emblemático e singular, un libro senlleiro, de quen tomo estes versos cos que concluo. Sabes de onde ves? Ves dun viveiro de mexilóns en lata, detrás, detrás da fábrica, onde podrecen as cunchas e as caixas de peixe. Un fedor imposible un azul que non vale. De alivés ves, ah, dixen eu, entón, son a filla do mar, non, é a da hora do bocadillo. Moitas gracias. O feminismo é o principio organizador da súa obra, como tamén sinalaron outras autoras. Non? Entón, é un pouco extraño que unha autora eh, feminista se lea dende outras claves ignorando esta, esta cuestión e vendo como algo novidoso, no 2013. 2003. Eh, É curioso porque Rosaría de Castro entronca perfectamente co, co continuum da escrita feminista radical e, ademais, con algúns factores engadidos que xa foron sinalados a outras autoras, como tamén eh, comenta eh, García Negro en, en distintos estudos, con outras autoras feministas da súa época ou posteriores que carecen de algúns dos elementos por iso eu enfatizo de radical, de algúns outros elementos de, radicais de, de Rosalía, no sentido en que ten unha visión, digamos, de 360 graos da, dis, da discriminación eh, non só de xénero, senón que inclúe moitas outras capas, non? moito máis complexa que de doutras autoras que estaban escribindo na mesma época que ela. Non? Por que? Pois porque obviamente hai unha crítica de xénero do que xa falou Chus na súa obra, tanto dentro do efeito de poner a molleres protagonistas Eh, en posicións e situacións que non son habituais na escrita patriarcal nin doutras mulleres eh, da súa época. Na crítica aos propios papéis de xénero, non? Esta, eu creo que é algo presente na súa obra en xeral, non? Son dos, dos papéis das mulleres, senón tamén dos homens, eh, a pues, dar voces a, a, persona, a identidades que están nas marxes, non? hai unha crítica evidente ao nacionalismo español, en, non só na súa obra en galego, senón tamén na súa obra en castelán, eh, podemos pensar en fragmentos del Caballero de las Botas Azules, onde se fai unha crítica mesmo ao imperialismo eh, español, non é a maneira en que trata pues, eh, a, a persoas de outros lugares, non, eh, non só dentro do propio Estado, hai unha crítica de clase, tamén amplamente xa recoñecida. E tamén é interesante unha crítica ao nacionalismo patriarcal incipiente. Non? O, digamos que o, o nacionalismo que se estaba empezando a xestar na súa, na súa época, é eh, a súa contraposición a outras voces, como, como ben indica Elena González, eh, pues que pretendían que construír unha nación baseada pues, nun pasado ideal, esencialista, unha crítica ao herói, e que, como tamén comentou María do Febreiro, súas dos seus estudos críticos para Rosalía de Castro como muller, eran opcións, digamos, que non tiñan, non tiñan posibilidad de existir. Pero, eh, se avanzamos nesa, nesa análise, podemos ver que a súa escrita entronca tamén con outras, eh, digamos, eh, correntes máis actuais, do que son os estudos feministas e eh, a teoría crítica literaria feminista. No? É evidente que a, a obra rosaliana eh, pode lerse con toda facilidade sen esa incomodidade, no? o sea, pasamos da, da incomodidade á comodidade, eh, mediante pois, ferramentas como a sinocrítica de Lensowater, naquela fala pois dunha, dunha corrente, digamos, que as autoras establecen unha corrente entre elas, non? e eu engadiría, eh, quitándolle o esencialismo ás teorías de Shawwater, que non, son, non é escrita das mulleres, senón é escrita das escritoras feministas, a que crea, digamos, esa tradición que está fora das tradicións patriarcais e das correntes literarias patriarcais establecidas, e que por iso fai tan difícil moitas veces situar as autoras nas correntes pois, como o romanticismo, como o realismo ou como todas as correntes que se foron establecendo ao longo das épocas e que non é algo exclusivo de Rosalía de Castro, sen que acontece, como explica o Water, que narra dentro de outra posición e dentro outro sistema literario, as autoras ou engado feministas en xeral. Non? E, é evidente que Rosalía de Castro recoñece unha xineoloxía, como ben eh, explicitou García Negro, nas referencias, dando unha interesante revisión das referencias eh, de doutras mulleres na obra rosaliana, e iso non é algo casual, porque obviamente todos estamos educadas nunha visión patriarcal na que os modelos que se nos dan para aprender literatura son modelos masculinos, e un esforzo eh, xa de conciencia feminista ter referencias noutras mulleres, noutras autoras non? tamén está eh, moi presente Esta, este enfoque no que a, a crítica que Rosalía de Castro mesma fai a consideración das propias autoras, entronca, eh, por iso dicía antes que me chamaba moito a atención todo este silenciamento que houbo durante décadas, e, casi, se nos descuidamos un século, non? Da, dos aspectos feministas e do enfoque claramente feminista, a posición autorial feminista de Rosalía de Castro, e como se falásemos de Mary Wollstonecraft fora do feminismo. É, dicir, é unha autora que escribiu A Vindicación dos Dereitos das Mulleres que non dista moito de las literatas. Non? poñamos por caso esta última obra aplicada ao campo literario, non? o Pisan ou outras... E o mesmo acontece, reflexións da Rosalía de Castro entroncan perfectamente coas de Virginia Woolf, coas de Margaret Atwood, ou xa na nosa época actual, coas de María José Queizá, María Alexandre, Teresa Moura e outras autoras que seguimos reflexionando sobre a posición autorial e a consideración que o sistema literario fai das mulleres como autoras. Non? O poema de follas novas que define o propio libro. Follas novas, risa dame ese nome que le vas... Cal si unha moura ben moura, branca e loise chamar. Non follas novas, ramallo de toxos e silvas sós. Irtas como as miñas penas, feras como a miña dor, sen olido nin frescura, bravas magoase ferís. Sen agándar a brotades, como non serés así? Baseándose neste poema no artigo A poética de follas novas de 1981, Carballo dá unha imaxe de Rosalía, desa Rosalía genial na que el cría e que el vía, na que a propia Rosalía se afirma a si sí mesma na poética dos seus coñecidos e recoñecidos versos, dín así: a man nerviosa e palpitante o seo, as niebras nos meus ollos condensadas con un mundo de dudas nos sentidos e un mundo de tormentos nas entrañas sentindo como loitan en sin igual batalla inmortales deseios que atormentan e rencores que matan mollo na propia sangue a dura pruma rompendo A vena hinchada, e escribo, escribo, para que Volvede o máis fondo dai alma tempestosas imaxes e de amorar cas mortas relembranzas Que a man tembrorosa no papel só escriba Palabras e palabras e palabras Pasan na que esta vida cousiñas tan extrañas Tan raros feitos vence neste mundo de trampa Tantos milagres bellos, tan novas insinanzas E tan revoltos allos con nome de ensaladas Que non te digo nada, pero vaya Que non te digo nada, pero vaya Que non te digo nada Xasendo noite escura Tintxe que noite clara Xas tanto máis sereno Cedín que fai borrasca E tanto te confunden E tanto ti acobardan Que aunque falar quixieras Tal como a dios che manda Non te digo nada Pero valla Que non te digo nada, pero vaya Que non te digo nada Verás, cor de Sireixa, que foi Cor de Esmeralda, e aqueles tan azúes Que sangre azul manaban Manar sangre vermella pola moderna usanza Y esto con tal chistura e con facenda tanta Que non te digo nada, pero vaya Que non te digo nada, pero vaya Que non te digo nada Verás que revolturas, que ricas contradanzas Que gaitas con saltero, que bífanos con arpas Que dengues encarnados con mantilliñas brancas Chapurra, que chapurra, en confusión tan varia Que non te digo nada, pero vaya Que non te digo nada, pero vaya Que non te digo nada Adiós, ríos. Adiós, fontes. Adiós, regatos pequeños. Adiós, vista de mis ojos. No sé cuando nos veremos. Mi hogar, mi hogar, el país en el que me ha creado. El jardín en el que me gusta mucho. Los árboles en fiume, distece el alberi. Vinete, que mueve vento. Va ser o tipigolanti, caseta del mio conforto. Kura no suisha. Tsuki no akari yoru. Mura no kiokae, no kane no oto, no jibiki. Goodbye glory, goodbye glaciers. I live the house where I was born. Leave my village, so familia. For a world I never seen. Left wall, left fall, ich care for. Des Friedhofs zarte Gräber meines Vaters letzter Ort so oft grüß ich euch ihr Gräber Heimat du hast uns versorgt. Jacissento lontano lontano le campagne del fruteto per me ai povero me mai più sonerano. Far off I heard them far away the birds over in Pomme that sing for me o oh, jadek They'll ring for me no more. Ai-suru-hi-to-mo nara itsu ma kara na ki naga wakare no koto o mae ni i watashi o wasu de o kore ai suru yo watashi wa kyo shu de da umi no naka e to okus Votaxi no ie, votaxi no katzoku. Non me olvides, queridiña, si morro desoidas, tantas leguas mar adentro, miña casiña me lar Canto na van, a canto aquí, canto na van E como canto tamén, e canto yo onde me peta A joara comezo, e comezo por comezar A que primero comeza, primero ha acabar Canto que canto la van canto donde me peta Canto que canto la me peta Canto que canto la van me peta Canto que canto la me peta Y aíde ca Que dija a miña Naye esa e miña filla eu se canto pa joven eu se canto pa joven Canto pola miña Xoxa e non pola de ninguén Canto aquí canto na Habana Canto onde me peta Canto aquí canto na que canto A tradición non emana do pasado nin está no presente nin se albiscano por vir non é serva do tempo A tradición é a alma eterna que vive no instinto popular en as entrañas do Chang A tradición non é a historia A tradición é a eternidade 1871 regresou a Galicia e tras residir en varios lugares como a Coruña e Santiago finalmente instalouse en Lestrobe e Padrón onde pasaría os seus últimos anos Non tardou moito en sufrir dúas novas desgrazas a morte do seu filho Adriano como consecuencia dunha caída e o falecemento da súa última filha no momento de nacer A súa saúde xa delicada deseo deteriorouse ainda máis Mais o que ven quixo un día se a querer ten afición sempre lle queda unha mágoa dentro do seu corazón. A lonas tardes serenas, a, a lonas da mes caladas, pasen as joras as penas que dan brandas alboradas. A lonas tardes sombrías, a lonas tardes escuras, pasen as portas risas, mais legas ante a Que non este la tranquila para que en reverso salga, en as certas aniquila canto mais a noite agrava. e agora canto e agora canta con río tanto xore xore tanto como a xao guiña de río viven en pasados días con las penas e pesares hecha de vaguas como a xao guiña dos mares viven tan fontos amores e dan fontas amarguras que ahora punten los colores nas y grandes penas duras No río contento volto a las eiras cantando Vento do ná, vengo vento, cando vou levar o dando Por o é que un grande sossego durmo na veira das fontes Durmo na veira do reo, do go, do durmo na punta dos montes Ai, viños, no ai, viños, aires, no ai, viños da miña terra Ai, viños, ai, viños, aires, ai, viños, levoi nera Ai, viños, ai, viños, aires, ai, viños da miña terra Ai, viños, ai, viños, aires, ai, Vais vai na Radio Calimera para ti, para ti para e para, para ti para ti, para ti. En 1880 publicou outro dos seus poemarios galegos, Follas Novas, onde volve a denunciar a injustiza, a miseria e a soidade da aquel tempo, pero principalmente a soportada polas mulleres, verdadeiras protagonistas da súa obra tamén escribiu sobre grandes temas universais como Angustia de Vivir e Mai la Morte. A súa última obra titulouse las orillas del Sar, escrita en castelán, pero onde Galicia segue sendo protagonista. Un ano despois, o 15 de xullo de 1875, Rosalé de Castro faleceu de Cancro na Casa da Matanza, en Padrón, a súa última residencia. Nos seus momentos últimos peduillas fillas. Abrida fiesta que quero ver o mar, o mar da liberdade que la cantaran a súa obra. Os seus restos descansan hoxe no Panteón de Galegos Ilustres en Monaval, Santiago de Compostela. Son os dunha escritora que estivo a ver da súa terra e do seu povo, e que por iso hoxe é unha das grandes referencias para Galicia e de Galicia no mundo. Nacen cando as plantas nasen, lomes das flores nasci. Nun alborada mai niña, nun alborada de abril, por eso me chama Rosa, risado triste sorrí, con espiñas para todos, sin ninguna para ti. Resurdimente, sí, resurdimente, apuntando a sí. pondalguia, resurdimente, follas sí. novas, resurdimente, resurdimente. Sí. Exúrdimente Des que te queixen ingrato Todo acabou para mi Queras ti para min todo Miña gloria en meu vivir De que pois pues, te queixas, Mauro? De que pois pues, te queixas, dí? Quando sabes mira, mira, que morrerá Por te contemplar feliz Con ese teu maldecir, con ese teu pedir todo O que non sei que de mim, pois dixe canto dar o Avariciosa de ti, o meu coraxo mando pra o abrir Mine eu teño máis que dar, nin ti que pedir che resurdimente che resurdimente che resurdimente che Mas sin cando as plantas nasen, nomes das flores nasci nunha alborada mai niña, nunha alborada de abril Por eso me chaman rosa, mais a do triste sorrir Con espiñas para todos, sin ninguna para ti Reixurdimente Reixurdimente Reixur Sabes que morrerá Por te contemplar feliz Manifesto da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega no día de Rosalía de Castro 2022. Eu son libre. Nada pode conter a marcha dos meus pensamentos. E eles son a lei que rexe o meu destino. Rosalía de Castro. Pensar te libre. Alimentamos a realidade do noso país a través da nosa lingua e das palabras que envolven a nosa diversidade social e cultural. Pensármonos na lingua de nosoutras e manter, transmitir e dignificar quen somos. É esta, é a forza que atopamos en Rosalía de Castro, recoñecérmonos como pobo forte unido na nosa lingua. Non hai nada máis poderoso que as voces legadas polas nosas de Banceiras para arrodear os sentires as emocións, a rebeldía, a liberdade Dese de pensamiento sobre o que ninguén pode mandar Vele aquí, o maior alto revolucionario que nos agasallou Rosalía de Castro Os seus versos transformas en unha historia que revela, provoca, emociona e que nos acolle para eu tamén navegar Para facernos parte dunha nosa historia propia e libre Aixi eu formando parte non me abandono e formo parte de o pobo que describe Rosalía de Castro, da xente que defende a culturas en cancelas e enche as rúas de voces violetas para combater da man das compañeiras aos mouchos que nos asexan e aqueles que ladran contra as que camiña. Abracemos entón a desorde das ideas e a marcha dos pensamentos para seguir o nagar de Rosalía de Castro na voz das persoas humildes para escoitar o silencio das oprimidas e censurar as injusticias, as injusticias coa forza do nosa lingua. Non precisamos máns alleas que escriban a nosa historia, así que dalle que dale o orgadelo noite e día e pensa e pensa naquelo por fía que te por fía porque xa a groma forte a semente plantada vivimos a galope Nunha rede de afectos e celebramos que nin a lingua nin o pensamento se exilian. Tezamos xuntas fortes e libres os puntos que calcetaron as mestras da república, as cigarreiras, as misteiras, as costureiras e todas as que comatín loitaron contra as inxusticias e polo dereitos. Cosamos cos fillos da lingua Na que entendemos, debatemos, amamos e enliñemos as nosas ideas e os nosos pensamentos Tal como as nubes que impele o vento e agora asombran e agora alegran Os espazos inmensos do oceo, así as ideas loucas que eu teño De extrañas feituras de cores incertos agora asombran o fondo sin fondo do meu pensamento Con este texto de Beatriz Maceda Veleira que ha preparado para la Asociación de Escritoras Escritores en lengua Galega, está semente de los pensamientos. <música> Rosalía Ay Rosalía rosalía rosalía Ay Rosalía Rosalía rosalía hoy hi la templo de coraje sinal de identidad para todos los que pasamos por la tierra debemos con o que de eso se une letras escritos historias poesías poemas de sueños de loitas de amores y de penas nunca vais yo brazos por eso en rosa La lengua, la fuerza, la morfosis de Terra. Oh. Queríamos eso rendir un homenaje a la lengua galega a todas las lenguas naturais de cada persona que que ven poder comunicarse en mil lenguas que ven que las lenguas sirvan para comunicarnos para querer querernos para entendernos para dialogar para no estar de acuerdo para buscar os en cordos pues para ti do eso la lengua esta lengua de rosalía de castro Esta lingua que actúa, que amala, que querela E que ti xexas feliz na lingua que queras ser Graciñas polas coita. Has de cantar, me niña gaiteira Has de cantar, que morro de pena Cantame niña naveira da fonte, Canta darei txe do poter, Cantame niña comprando con paz, Garei txunga proia da pedra dolar. Patiñas con leite da mentze darei, So piñas con viño torrexas con mel, Patakas asadas, González, que saben Hai a la la la la la la la Hai a la la, la la la la Que feira rapaza Se cantas faremos Que piña por fora y por dentro Que feira rapaza se cantas faremos Esiña por fora y por dentro. Hai show, hai ala la la la escribo bebé porque así se me Escriben e teñanse por graciosos Non deixan pasar nunca ocasión de dicirse Que as mulleres deben deixar a pluma A repasar os casecitos dos seus homes Se os teñen, ou se non Ainda que se xa os do criado Polo que a min respecta, dixen moi correntemente Que o meu home traballa sen cesar para facer facerme imortal Versos, prosa, bo, ou malo todo é del Mai sobre todo que lles parece menos malo E non hai principiante de poeta Ningome si sudo que non o afirme de tal modo, cárgano con pecados que non cometeu. Enfadosa preocupación, penosa tarefa, por certo, do meu home, que costandolle ainda traballo escribir para sí, porque a maior parte dos poetas son preguiceiros, ten que facer ademais os libros da súa muller, sen dúbida, co obxeto de que digan que ten unha esposa poetisa. Esta palabra xa a facerme dano, ou novelista, é dicir, o peor que pode ser hoxe unha muller. Quem ten casa de seu Ten media vida Unhas teñinhas para nos cubrir Catro paus que ardan na lareira nosa E a traballar sin fil Valor, valor, e espera desdichado Mentre teñas aquí Unhas paredes tristes e desnudas Mais que herdaxe infeliz En as que naide despoxar te podi Naide a miseria sin Botaron mestrum en as galas dun día A roupa de cote puñeron mentiras Nin pedra deixaron en donde eu vivir Sin lar, sin abrigo, morai nas curtiñas No mes das flores nacim Nun alborada o mai niña, nun alborada al abril Por eso me chaman Rosa, mai xa do sorrir Con espiñas para todos, sen ninguna para ti Mía terra, miña terra Terra onde meu me criei Urtiña que quero tanto, figai niña que Sombrados ríos arboredas Pinares que move o vento Xadriños piadores Casiña do meu contento Muíña dos castañares Noites claras de luar Adiós para sempre, adiós Todo isto me atrevín a cantar neste humilde libro Para decir unha vez si quera, E aunque sea torpemente Os que sin razón e inconcemento algun nos desprezan Que a nosa terra é dina de alabanzas e que a nosa lingua non é aquela que bastardean e champurran torpemente nas máis ilustradísimas provincias, cunha risa de moza que, a decir verdade, por máis que esta sea dura, demostra a ignorancia máis crasa e a máis imperdoable injusticia. Os sapoconchos, ña! Os sapoconchos. Os cachopondos. <risas>